Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa laa'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudilla wa man yudlil Fala hadi ala. Aşhed ala ilaha illallah, wahdahu la sharikele. Wa aşhed an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma cilli wa sallim. Wabarik ala habibina wa rasulina Muhammad. Wa ala alaihi wa sabbihi dirahmatika ya arhamar rahimin Tentunya dikasi sekalian alhamdulillah syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang mulia ini dapat kita sambung kajian kita dan pada malam ini kita akan sambung lagi kajian kita berhubung dengan al-iman billah ataupun beriman dengan Allah Subhanahu wa taala Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Sebagaimana sedia kita maklum Adalah Rukun Islam yang pertama Dan dia adalah Rukun iman yang pertama Beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala Adalah Asas kepada semua Rukun-rukun iman Dan semua rukun Islam beriman dengan Allah subhanahu wa ta'ala telah dilengkapkan oleh Allah kepada manusia dengan kejadian manusia sendiri yang disebut sebagai fitrah setiap orang dilengkapkan oleh Allah dengan sifat fitrah di dalam jiwa di mana setiap orang itu nak kepada Allah rasa nak pada Allah cari Allah dia tak boleh Lepat daripada Allah Dan dia kena sentiasa Pergatuh dengan Allah Terutamanya Apabila dia menghadapi Keadaan susah Ramai orang Di kalangan kita Jika kita senang Kita tak teringat pada Allah Tetapi jika susah Situlah mari Teringat pada Allah Hak itu dipanggil fitrah manusia. Ya, yes, siapa-siapa pun tak dilari. Apabila mari punya kaat, punya susah, punya kepit, punya, punya dalam keadaan tidak dapat nak sesak masalah. Atau dalam keadaan ketakutan. Sama ada ribut taufan. Atau kalau redut di dalam laut umur besar. Kalau redut atas darab pun angin kecil ribut pasir, semua sekali itu apabila mari suasana itu, orang akan teringat kepada Allah itu ialah nolori fitrah ya Allah letak di dalam diri setiap insan tanpa kecuali ketika itu, tak ada orang mengharap selain daripada Allah apalagi kalau dalam keadaan apa ni tidak ada siapa dapat menolong maka ketika itu semakin kuat dia mengharap pada Allah tapi ketika dia senai dia lupa bila kita pun lupa ketika senai nah, ketika susah mari uh, ingin mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala, itulah dia panggil sifat yang ada dalam diri manusia yang disebut sebagai fitrah fitrah ni ini orang, orang terjemur dengan sifat semula jadi Amor nak kekal dengan maksud fitrah Dengan sebutan fitrah Sebabnya Kelima fitrah ni Daripada perkataan fatara Fatara ni maknanya Allah buat Mula-mula dia buat fataras Allah lah yang mencipta Yang mencipta benda-benda tu Pada peringkat pertama-tama Tak ada siapa buat ha, Itu maknanya fatara jadi kita kekalkan dengan keadaan namo fitrah, sifat fitrah. Karena tu sifat ini ialah dia panggil sifat Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam Al-Quran fitratallahi allati fatarannasa 'alaiha. Zalikal dinul qaim. Fitratullah, fitrah sifat itulah Allah letak manusia ya kena Allah sejak daripada dia ada atas dunia. Jadi sifat tu, di mana mana orang tak boleh nak padam. Karena itulah orang mencari Allah. Kita jumpa Allah. Ada orang mencari Allah. Apabila dia cari jumpa, dia akan kembali dengan Allah subhanahuwata'ala. Sifat tu yang menolak manusia mencari Allah. Sifat itulah yang menolak manusia berimam dengan Allah. Dipanggil sifat fitrah yang ada dalam jiwa manusia. kita pada malam hari ini kita telah syafat kepada sifat dalil adanya Allah sebenarnya dalil ada Allah SWT mula-mula uh, disebut di dalam Al-Quran sifat fitrah ni lah iaitu dalil fitrah sebagaimana yang ada disebut dalam Al-Quran فَاَقِمْ وَجَحَكَ لِدِّينِ حَنِيمًا فِتْرَةَ اللَّهِ اللَّتِي فَطَرَنَّا alaiha. لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن اكثر الناس لا يعلمون سوره الروم ايات 30 فاقم وجهك للدين حنيفا مكن هدفك لوجهه مقمو مع لرسهه kepada agama Allah fitratullah allati fatara an-nas alaiha تتطلع atas fitrah Allah yang telah mencipta manusia menurut fitrah. Fitrah itu. لا تبدين لخلق الله Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Yani ciptaan Allah. ذلك الدين القيم Itulah agama yang lurus. ولكن أكثر الناس Tetapi kebanyakan manusia لا يعلم tidak mengetahui perkara Jadi... Allah Subhanahu Wa Taala sediakan cerita fitrani ini demi media lengkap kepada manusia. Karena itulah Allah kata faaqim adalah kamu betul. Fa Aqim faaqim ni adalah kamu hadapkanlah Kalau kita kata aqimus salah diri kasmaya. Faaqim wajahkah betul, betulkah apa ni pandangan kamu arah kamu, betulkah sikap kamu, betulkah pendirian kamu faaqim wajah akal ni muka betul kan muka muka ni ialah salah satu sifat, salah satu anggota yang ada pada manusia dan mana-mana pun kita betul muka sebab muka ni ada mata, ada telinga ada mulut, ada Sini lah dia banyak memberi maklumat pada manusia betul kan ni Mata kena betul. hidung kena betul. Cium kena betul. Mulut kena betul. Nyawa kena betul. telinga kena betul. Betul semua. Ni, wajah akal. Karena tu pada ada sebut muka ya. Karena muka ada belakang situ. Wajah akal. Lidin. Betul kena buat? Dengar agama. Betul pandangan kita. Menurut agama. Betul kita tengok. turut agama. Betul kita tengok. Apa ni. Cakap. Menurut agama. Betul kita dengar. Lidin. Itu agama. Hanifah. Dengan agama Allah yang lurus. Yang betul. Yang kita baca. Hanifah. Hanifah itu sama juga dengan Hanifah sini. Betul sungguh-sungguh. Ya kembali, ya betul dengan Islam. Fitrat Allah. Itulah fitrah yang Allah ciptakan manusia di atas agama tadi. Betul dengan agama. Allati fatar an-nasa 'alaiha fitrah tu ya Allah mimba buat manusia mengikut fitrah. Karena itulah para ulama mentafsir fitrah di sini ialah al-Islam. Betul ke pandangan kamu? Ha, menurut Islam. Banyak ulama tersebut tafsir al-fitrah makna al-Islam, maknaha al-Islam. Fitrah ni maknanya de Islam. Ah, ha, kan itulah kita kata. Kita boleh kata betul pandangnya hidup, betul pegangan hidup, mengikut agama yang sebenar. Hanif. Hanif adalah satu sifat yang diberi kepada agama yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Hanif juga. Kerana kita kata hanif agama yang betul, agama yang benar. Di atas agama itulah Allah cipta manusia. La tabdina ni khalqillah. Dan ciptaan Allah ni tidak bertukar, tidak berubah. Tidak jadi lagu lain. Lagu itulah dah sejak dulu. Zalika ad itulah agama yang betul. Walakin akthar annas la ya'lamuna fi nama au ghayr ta'lam. Jadi apabila Allah waktu Quran yang telah disepak pada nabi pada kita semua maka kita tahu lah. Ni lah jadi kita kita bangi kita dapat ilmu. Dulunya sebelum kita belajar Qur'an kita tak tahu bagaimana, tetapi setelah ajak Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ajak kepada kita Al Qur'an maka kita tahu fitrah. Terus kalian, yang pertama ialah dalil adanya uh, manusia dalam hidup ini ada dalam diri dia fitrah. Dalilnya lagi Allah Subhanahu Wa Taala sebut adalah suasana orang, orang musyrikin orang, -orang tidak beriman dengan Allah ataupun dia beriman juga dengan Allah beriman juga dengan selain daripada Allah dia gatu dua-dua apa panggil orang, -orang musyrikin orang, orang musyrikin ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam surah luqman antara lainnya wa idza ghasiyahum mawjun kad dunali da'u Allah yukhlisina <Sessizuk> lahum wa idza Apabila orang yang pelayar di dalam laut ini, ghashiya hum maujun di di apabila menghadapi gelombang yang besar, ka'bunan seperti bukit. Da'u Allah mukhlishin lahu ad mereka akan berdoa kepada Allah dengan penuh ikhlas. Tika kaca, di kaca susah. Gelombang besar maknanya seperti bukit kalau nak lepas dah kemungkinan bahaya mati tu dekat daripada hidup. apabila begitu orang akan menyeru pada Allah orang akan minta dengan Allah minta tu lah nak, nak ceritanya fitrah manusia tak minta dengan Islam pada Allah orang naklah minta nak tolong jadi orang ulama menyebut manusia apabila dalam keadaan kesukares begitu dia akan memohon bantuan dengan Allah Subhanahu wa taala kita pun tu juga kalau menghadapi, keadaan yang sama. Dan, ha. Allah Subhanahu Wa Taala cerita lagi, apabila orang ini selamat, sapa ke izahum izahu musikul. Kupul pula dengan Allah, siri pula. Tidak tu ikhlas betul-betul, tak ada jauh tu lain Tak ada jauh nak minta ke selain daripada Allah. Betul-betul ikhlas. Walau bagaimanapun, lepas tu, orang akan melakukan siri. Okey, saudara kita mahukan dia mahu boleh cerita ha howboksa nah dia telah buku dia perjalanan dia saya baca lama dah dia putih nah mananya saya tak nak gambar tapi saya gambarkan sebagaimana Quran cerita je ya? tapi mungkin dia boleh gambarkan Kerana dia pernah belayar di laut kapa masallah gelombang besar macam mana jumpa Allah Subhanahu wa taala ketika itu nah, mungkin pada satu ketika satu ketika apa ni semak kita boleh cerita ini satu satu gambaran yang ya Allah sebut menam-namai memanglah. Ya kemudian begitu juga dalam surah Isra' wa idzam masakumu durb fil bahr bal lam tantad'una illa iya. Apabila kamu dia, berada dalam laut kena keadaan susah masakumu durb ba'ayb san. Ha fil bahri dilaw bal lam tak ada maka dah orang oh, kamu minta selain daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang oh, kamu semua selain daripada Allah pada ketika itu, kamu tak minta dengan dia. Sebaliknya, hanya kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hak ni ni, ialah Allah subhanahu wa ta'ala cerita kepada kita di dalam hidup kita. Supaya kita betul-betul memahami bahawa berimai dengan Allah ni, berimai ada dalam. Orang tak nak buat, kawan ni tak nak buat kerana itulah kalau kita tengok ada gerakai besar-besar uh, di dunia seperti gerakai komunis nak buat kepercayaan beriman dengan Allah tak percaya tak percaya tak tak percaya, akhirnya untung sistem komunis nak ajak manusia supaya jangan percaya adanya Tuhan jangan percaya adanya alam raya jangan percaya adanya kiamat ada semua sekali tak percaya malah tuan-tuan kalau kita boleh paham secara mudah semua agama hatta agama-agama ciptaan manusia seperti Buddha Hindu, caya akhirah, caya akhirah. cuma dia caya tidak semua kita dia ada kepercayaan terhadap akhirah. dalilnya oh dalil mudah ya semua agama tadi akan buat pahala untuk orang yang telah Kegemparlah, buat sedekah, macam-macam buat. Ini ialah melambangkan semua tu percaya kepada hari akhirah, percaya kepada hidup satu lagi, percaya kepada kebaikan dan keburukan. Semua percaya. Cuma kepercayaan tadi berbeza-beza antara satu dengan lain. Islam ada kepercayaan Yang khusus yang telah dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam Quran dan Hadis dengan kaedah-kaedah yang Cukup kukuh dan kuah. Itu yang beza. Tapi semua cahaya. Semua mengakui adanya alat akhirat. Semua uh, mengakui adanya satu lagi. Kehidupan selepas kehidupan di dunia ini. Itu satu perkara yang kita tengok. Dali adanya Tuhan. Pernah Abu Hanifah dia berdebat dengan orang. Dia nak debat. Nak debat ni dengan orang tak percaya kepada Allah. Etis Dalam bahasa belah ni orang panggil etis? Zaman dia ni merupakan satu zaman yang ramah lagi uh, orang baru masuk Islam dan ramah lagi orang tak percaya Islam dan ramah orang bukan tak, tak percaya ke Islam tak percaya ada Tuhan at least ni satu perkara lah walaupun dia tidak ramai, tetapi ada segulungan masyarakat yang tidak percaya adanya Tuhan semua sekali ni mengatakan bahawa Hok ada ni, hok kita nafkah, hok nafkah tu tak ada. Jadi apa bilang uh, dia ajak Abu Hanifah berdebat. Teteh ada tu, he tak ada tu, he. Buat satu majlis, pakcok hari buat tarik ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, khusus. Siapa hari tu pergi pakai pergi Orang orang yang tidak percaya kepada Allah ni ki awak di online. Bagus ke otak ni. Gau-gau apa pu pun. Abang Hanifah pergi lewat. Sengaja dia buat lewa. Dia okay ya, yeah, sangat jaga di segi masa. Tapi dia ada poin buat lewa. Tunggu lama. Orang kata kalah dah Abang Hanifah. Tak boleh nak jawab bahagian ni. Orang ni rasa sedap dah. Dia benar hari ini. Kalau maring. Kalau lawan tak maring. Dia benar Kalau orang main boxing lah kau ayat sama gitu dengan istihab ni. Mai bola pun tu jugo. Dah lewat sama lagi ke benne. Dekat kuasa puahna Umar yang jongok-jongok dia mai. Allah dia kata minta maaf lah dia kata lewat. Lewat mai. Pas apa lewat Amuran dik duk kelih. Duk kelih di sungai Singapura tadi, duk sungai tadi. Ada sebuah kapal ilmu dik bongoh barang tapi peleknya, hok peleknya, hok tu dia, jadi lama karena barang pelek. Tak ada debak kapal. Debak tak, deba, tak ada kapal. Tapi dia jalan pergi sana, pergi sini. Pungguh barang. Lepuk pun dengan otobik barang. Tapi tak ada orang. Okay. Debak tak ada. Belawak. Belawak. Akal tak boleh nak fikir. Tak boleh terima hak awak kan? Pakai lawak lah. Ha? Dia kata bapa tuan-tuan pakai -tuan lawak kat mu. Ambil tengok sungguh. Belawak. Tak ada okay, kapal boleh jalan. Tak ada lebat kau nerian adik. Mereka tergegelah tua-tua berkata, kalau sekiranya sebesar kapal duduk dalam laut, tua-tua tak caya, mana, boleh percaya tak ada tempat. Lagipun mana tua-tua boleh percaya dunia yang begini besar, langit ada, gunung ada, bukit ada, laut ada, tak ada. Tak ada Tuhan je juj jag buat dan jo mengendalikan. tua tua boleh timo mah... kata. Ah. Dengan sebab tu berimbel. Logik ni, akal ni, kalau kita guna aja cara yang betul, dia boleh berimbel. Berimbel lepas ni. Benarnya sikit sangat. Hak dia bawa tadi, merupakan pahamnya dia daripada Al-Quran dan Hadis Rasulullah SAW. Dia bawa supaya orang mikir. Kita pun, kalau tengok rumah apa ni, masjid ke? Tak ada siapa dia buat. Cukh jadi sendiri. Ay, berasa berat. Berasa tak boleh pilih pun kalau kata, eh, Ada sebuah masjid. Sebuah romok. Tengok-tengok jadi sendiri. Tak ada siapa buat. Tak ada siapa dengan aku buat. Eh ramah lagi ambil air tawas itu. Buya ni lah. Ada dekat kapur Amor duduk. Masa tu macam Amor tak ada lagi ni. Dia ada. Ah, Cikgu dah boleh tengok oleh kamu orang kata tak buat awal selamat lakuh lakuh sungai tidak besar mana sungai tapi sungai itu orang tak boleh lakuh kalau <Sili Mullay> kita katakan orang tak boleh nak lakuh sungai tapi boleh boleh lakuh ramai orang tengok dalam televisi orang akan air tak kira kerupakan pun ambil air buat klip macam-macam ni masing-masing keknya benda pelik je benda pelik tak tahu jadi tak jadi jadi orang tanya seorang itu Allah Jalham ya dia kata seluruh kau dia kata berlarok tapi lah. Amal jual air terburuk Dia kata ramah. Dia kata beli air lah. itu pun Dia kata Amal tak cairah. Amal tak cairah. Nak, nak ceritanya kepercayaan orang ini mudah. Nah, Mudah dan Itu setara tu, Tapi kalau tengok. Tengok perahu jalan yang tak ada tuan. Yang ni. Eh tak pernah sabar. Apabila tak pernah sabar. Maka Abu Hanifah kata. Alah yang begini besar. Bumi yang begini luas, Langit yang begitu hebat. Tidak ada tiaya gapa kotor ni. Lagu mana tuan-tuan boleh cakap kalau tak ada orang yang juga buat, tak ada yang juga buat, tak ada yang mengendalikan tak benar-benar, benar Jadi, dia punya sebab logik. Logik akan fikir, dia, dia ambil ruh Al-Quran, paham Al-Quran, dia bawa situ. Maka Al-Quran bawa dengan orang mereka itu, sama. Apabila sama, masuk Islam. Itu salah satu daripada cerita Al-Sahur so, dalam kitab-kitab yang ditulis tetahu gaye tidak percaya kepada adanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kamu lihat tuan kalau kita tengok danir ada Allah ni ada alam tadi fitrah ada alam. Ada alam ni kita tengok daripada dua sudut iaitu danir ciptaan Allah, yang kedua danir iaitu itqan Allah Subhanahu Wa Ta'ala buat dengan cukup hati. Dale yang pertama ialah kita tengok sini. Uh, Dalenya ialah Allah Subhanahu Wa Taala kita tengok makhluk ada yang ada di sekeliling kita. Kita boleh tanya, kita boleh lihat ha, apa ada di sekeliling kita? Siapa yang mencipta kita? Kita tanya. Atau kita yang buat langit, bom? Kalau kita kata kita tidak buat kita dan kita tidak buat langit bumi, maka sudah tentu ada pihak lain yang buat langit bumi. Karena itu Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah at ayat 35 dia kata, "Akhlulu min ghairi syai'in amhumul humul khaliq. Am khalaqas samawati wal ard? Bal la Amku min gaib risaiein apakah mereka dicipta tanpa sesuatu pun? Am hum am humul khalikun atau ataukah mereka yang mencipta diri mereka sendiri? Oh, ini Allah tanya. Ini dari akad entah. Bagi ini pun saya sebut dah. Hal ini tapi hal ini nak peluas sikit Amku <tuk> leku adakah manusia ini dicipta min gaib risaie daripada tak ada apa apa tanpa sesuatu pun? Am humul khalikun atau manusia sendiri buat diri dia am khalaqus samawati wal ard akata po mereka buat langit bumi balayqilun mereka tidak yakin ini tiga perkara Allah sebut kita Allah tanya manusia tanya kita adakah kita ni mari-mari cangok-cangok tak ada apa-apa kita ni ada ni ada ada so puzalu kalau kemana Ataupun ada dia punya sebab-sebab. Ada perkahwinan ibu dan bapa. Atau ha, maksud. am khuliqu min ghairi Adakah mereka dicipta? Jadi Israel ada gabah satu. Tidak ada sebab, tidak ada gabah. Am humul khaliq? Atau kita ni ada kita buat diri kita sendiri? Ini pertanyaan Allah. Am khalaqus samawati wal ard? Ataupun mereka nak lah buat langit bumi. dia uh, buat langit dia bumi. Balayu qinut semua ni mereka tidak yakin. Sudah tentu mereka tak buat langit bumi. Sudah tentu mereka tidak buat ini sendiri. Sudah tentu mereka ada ni ada sebab lain. Karena itulah apabila ketiga-tiga keadaan ni tidak ada pada manusia. Maka sudah tentu ada yang mencipta manusia. Kerana itu Allah kata balayu qinut mereka tidak yakin ketiga-tiga itu berlaku dalam hidup mereka. Kamu dia kita tengok lagi lagi, uh, ini dale ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu dia dale itqan. Allah SWT. buat makhluk ni, semua makhluk yang ada di segelintik kita ini menunjukkan bahawa penciptanya adalah hebat, bijaksana dan semua sifat yang baik ada pada dia dan tidak ada kepada ma makhluk lain. Umpamanya di sini Allah Subhanahu wa ta'ala sebut dalam surah An-Naml ayat 88. Wa taral jibala tahsabuhajaamidatan wa hiya tamurru marr as-saha. Sun Allah allazi atqana kull shay inahu khabirum bima taf'alun. Wa taral kamu melihat gunung-gunung. Kita kata jibat ni, kita kata bukit gunung. Ya juga. Tak semuha jamidatan. Kamu sangka dia tetap di tempatnya. Tak gegar. Wahiyat tamurru maras sahab. Padahal dia berjalan sebagai jalan berjalannya awan. awal. Sunnah Allahi ladhi akqana kulla bagitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiada sesuatu tiada tiada sesuatu innahu khabirun sesungguhnya Allah maha mengetahui bimaa fa'alun dengan apa yang kamu kerjakan atau kamu lakukan zaman Rasulullah SAW tidak ada pengajian yang tinggi seperti kita dan ngaji sains ngaji ilmu alat Zameh Zameh tu Kalau ada apa sebelum tu, Tapi zaman tu zaman Tidak ada ilmu Ya hebat Walau bagaimanapun Allah subhanahu wa ta'ala Mengukakan Kepada manusia Tetap bukit Bukit ni Kalau pergi Mekong Tuan-tuan tengok bukit Dekulah baru balik Mekong Banyak bukit tengok Dah Sepanyol <coughs> bukit Jadi pagi kita pun banyak bukit Allah bayar bukit Wataral jibat Hai manusia Kamu tengok bukit Kita pun ada bukit Kenapa bukit Tak semua ha? Kamu sangka bukit tu jami datang Duduk kita tak geruk Wahia tamuru Dan dia berjalan bukit ni Merasa Seperti berjalan yang awal Laku mana Allah nak misal Nak pandingkan bukit ni jalan Tak apa Tu dia tengok lah kelani Langit curang Tengok, boleh tengok awal awal tu jalan maka lagu tu nak bukit ni jalan juga boleh jadi pada zaman dulu tidak tidak tidak banyak penemuan-penemuan maka <tuh> orang apa ni tidak boleh jadi tidak mendalami sepuluh orang non orang apa email tu dulu apabila Allah kata bukit jalan-jalan kita kata boleh jalan, tak boleh tak jalan? Ah, ha. kita. Kerana sila kita tengok oh, sahabat diberi iman dulu sebelum ilmu. Ilmu ni macam dia. Allah kata jalan jalan. Demi macam jalan nanti kita boleh <coughs> belajar ilmu Allah. boleh minik ke? Macam macam. Ada. Ya, lah. Tamaru marasah. Ha. Sunallah yang nabi atqanah kulle Itulah ciptaan Allah. Ya Allah buat at dengan penuh teliti, penuh cermak, penuh tekun. Allah panggil tekun tekunlah. lagi. tekun dengan penuh profesional. Kalau orang terjemah, -orang, orang, orang profesional. at ni lebih daripada profesional sebenarnya. Cermak, haluk, teliti. Kulah syait semua sekali. Inna hu khabir. Allah maha mengetahui kerana tu dalam bahasa Arab penggunaannya kalau pakar kalau ulama' dipanggil ulama' kalau pakar dipanggil khabir khubara' pakar-pakar pakar paka atum khubara'ul zurriyah khabirul zurriyah khabirul zurra khabir khabirul iqtisar khabir ini pakar jadi khabir kalau kita terjemah sangat-sangat tahu tahu ni, bukit tahu mendatang tapi sangat mendalam itu khabir dan itu tuan-tuan ni Allah subhanahu wa ta'ala sebut bumi, bukit jalan, laki mana jalan nak tengok bukit jalan, tengok ke awal laki mana awal berjalan maka begitulah bukit berjalan tuan-tuan, hari ni kita menggulani dengan ngaji laka kita bumi berpusing dan gafah ni, ya jalan Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Taha ayat 50. Qala rabbuna allazhi a'atakun lasay'in khalqahu. Thumma Sommahada. Musa berkata, Tuhan kami ialah Allah. Yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadiannya. Kemudian memberikannya petunjuk. Ni satu juga. Rabbuna allazhi a'atakun lasay'in khalqahu. Allah Tuhan lah yang telah memberikan kepada tiap-tiap sesuatu bentuk kejadian. Allah buat bentuk kejadian masing-masing. So, mahadap. Kemudian Allah memberi kepadanya petunjuk. Allah buat binatang. Allah buat hayawat apa ni. Pokok-pokok kayu batu. Semua sekali. Hayawat itu tuan-tuan. Dia cedik. Mengikut Ya Allah Subhanahu wa ta'ala Dia boleh kelip kum. Dia ada kandang dia. Dia ada apa ni? tempat dia tidur malam ni orang buat rumuh lah ke buruh-alim besar kita pun tak boleh rumuh sebesar tu ya. besar lah ni kita jalan banyak orang tengok mari mana tu buruh boleh mari jahatkan perjalan ni ya. Allah beri petunjuk Allah beri ke kemampuan pada setiap makhluk dia buat di atas dunia semua sekali kita tak ada nak mikir buru lagun ni harimau lagun lembu lagun semua sekali ada dia punya keadaan masing-masing Allah subhanahu wa ta'ala tak dengan keadaan yang tertentu kemudian Allah subhanahu wa ta'ala beri kemampuan itu kepada setiap makhluk kemudian kita tengok lagi sebahagian daripada ayat وَفِيْلْ عَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُقِنِين وَبِيْ anfusikum. Apadatuk sirun. Wafil ordi dan di bumi itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang yakin. Wapi am pusikum dan juga pada dirimu sendiri apadatuk sirun. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? Kali nak soal ngaji ni ngaji kena Allah. Karena itu apabila kita baca Quran. Banyak ayat-ayat yang ajak kita berimek dengan Allah. Ini dia antaranya. Antaranya, dan di bumi ini, macam-macam benda di bumi ini, kalau kita tengok kecil atau besar, ayat. Ayat ni mana dia tanda. Ayatun <tuh> lilmukini, bagi orang-orang yang yakin dengan, adanya Allah. Seperti kita kata, ada bari ada tuan. Eh? setia apa ni ada barang atas dunia ni ada pencipta. Otu logiknya apa ni tak payah bincang. Semua sekali. Jadi, orang apa apa ada kat bumi ni ayat. Banyak benda ada kat bumi. Sehingga rupu. Dah rupu apa ni rupu, apa ni rupu ada batu kecil, ada batu besar, ada. semua ada ni ayat tanda. Kerana tu tuan tu, kita nak tengok Allah, tanda Allah ni, kita buka mata apa dah, tanda Allah. Tengok dia apa? Tengok saya tengok pokok dulu ya, ayah, tanda Allah. Tengok pokok mata, ayah, tanda Allah. Tuan-tuan, apa ni, kita tengok buah sawan ni dah apa, Padah dah beri bahawa ni lah kelak tergakang putih tapi dia masuk mani letih gimana kelak dia buat wana kelak sebenarnya nak buat embe ni mudah Tengoklah lah apa-apa mesti kita kata bahagian ni ada tuan mesti bahagian ni ada dia buat dia siapa buat dia kalau orang kalau manusia buat hebat setara mana benda tu mati benda mati manusia Manusia cipta benda mati. Tak nyawa, tak ada nyawa. Hebat sekali mana ciptaan yang dibuat oleh manusia, kita kata orang boleh bijak. Makhluk Allah ni manusia. Kita tahu oh, hebat sekali manusia, dia buat kapal pakat lama apa tak hidup barang Tak ada nyawa. Habib habib pun menyawa enyeg gitu. Kalau kita tengok Allah Subhanahu Wa Taala buat benda dia dia buat hidup dia kembali jadi hokcek okay, jadi besar orang oh, yang buat kereta banyak dia kereta protok sekarang otobik satu-satu siapa kau bunuh satu <tosuk> tak besar ya? oh, kalau besar sesuatu jalan juga dia tak besar tak kembali. tapi Allah subhanahu wa ta'ala buat cipta sejak daripada dulu dia dia dia buat dia program pokok benih tumbuh daun dua lak besar penor besar jadi kayu yang besar. Dia boleh jadi besar. Tapi kalau manusia cipta satu-satu tak gerak dah dia bagaimana mati. Kan itulah ini Allah Subhanahu Wa Taala a diajak kita wa fil ardi ayat tanda-tanda. Cuma kita kadang-kadang kita fikir, kadang-kadang tak fikir, tu ya biasa. Baik. Ayah sana Hoi jauh-jauh mari awak dekat pula. Wa fi anfusikum a fala tubsirun? Dapat ada diri kamu sendiri. Maka apakah kamu tidak memerhatikan? ni, dia terjebak Apa, apakah kamu tidak memerhatikan? Eh kamu tak ngaji ke dengan diri sendiri? Kita diri kita ni boleh jadi, gamang-gamang ni doktor, boleh pan pan le pahat tu bot di mana sia? Oh, kita tidak ngaji perubatan ni tak payah la mana duk guna dah gunalah doktor alhamdulillah dia ngaji banyak walaupun bagaimana banyak lagi tak tahu. Tak. Diri hak tak bang nah tetadi kita mana hak lah. Allah Subhanahu Wa Taala nak tahu adanya tak ada Allah tu perlu perhati kepada dirimu dia buat lagu mana ni Sapa akhirnya proses hidup mati dia masuk mana nyawa? dia buai lagu mana nyawa? tak ada nak fikir dah tak? tak ada nak fikir jadi ngaji dengan diri sendiri buat dah kerana tu setengah orang dia ambil ayat ni dia kata man arafa nafsahu faqad arafa rabbah siapa kenal diri kenal kenal tuhan ah ha. Walaupun uma annah tu tidak tidak salah tapi tu bukan hadis. Belala orang raya. Mana tu semacam tidak salah tetapi tak boleh kita nak kata hadis. Ah ha, lama juga di kalangan masyarakat kita apabila jumpa hak tu,ungkapan tu man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu dia kata hadis. Ini bukan hadis. Ulama hadis pakat tidak kata hadis. Bukan. Okay. Hanya Kata kata ni dikeluarkan oleh Muadz Ar-Razi. Muadz Ar-Razi ni awak okay, kemudian sangatlah. Dia dia ni terpengaruh dengan apa ni uh, uh, ungkapan Socrates atau Sokrates. Sokrates kata "Arif nafsaka", kenalilah diri kamu. Dia pun buat satu ungkapan "Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu". Ada lagi orang yang tahu. Waman arafa nafsuhu faqad fasada. Fasada jasadnya. Sapo kenal diri maka maka lah jasad dia. Faktu orang kiko panak, orang ngaji ilmu tasawuf. Ha, jadi apabila ada kenal dirinya, diri ni tak ada dia. Orang ada tu Allah Subhanahu Wa Ta'ala semata-mata. Ah ha, dia bagi pergi ngaji sapa sapa konsep wahdatul wujud jadi kita ni tak ada maknanya Allah jadi oleh kerana itu sebagai orang terpengaruh dengan pemahaman uh, ini pemahaman ini dibawa oleh sebagai uh, ulama di kalangan umat Islam antara lain pandang, pandangan pandangan ni disandarkan kepada Ibnul Arabi dekna bubagi dia ada ada tiga sebenarnya Ibnul Arabi ibn al-arabi ibn arabi jangan-jangan ha, salah kalau salah dia pergi lelai ibn al-arabi ni bukan ahli ta'awi ni ahli bahasa Dia hidup pada kurun ketiga hijrah Dia ucapkan dia dia pakar bahasa dia orang rojak pada uh, apa ni kepada dia di segi bahasa ibn al-arabi ada ibn al-arabi ini ahli Tafsir. Ahli ya dia adalah salah seorang yang sehur dalam uh, mazhab maliki. Ibnu Arabi, tak ada ahli, tak ada al. Ibnu Arabi, itu Ibnu Arabi yang okay, sehur sebagai ahli Tafsir. Maka salah satu daripada orang okay, yang disandar kepada, orang yang bawa pahamnya. wahdatul eh, Wujud ni ialah Ibnu Arabi. Maksud dah terwujud ni tuan-tuan. Secara rekannya rekan boleh kena baca ayat ni, ni. Alay dengan Allah ni bagai satu. Eh? Anda ni gambar Tuhan ke luar. Gambar Tuhan. Fenomena dia panggil mazahir. Kalau nampaknya, anda ni nampak Allah dah. Tapi dalay tak ada Allah. Ha. Kerana itulah dia mari buat kecil. Bila dia kecil Alay ni... Isi paksinya tuhan. Kotok apa ni. Dia punya hok dalai tu tuhan. Alain ni kotok luar. Ha, okay. Hok pahala tu lah. Karena itulah Dia tidak ada dosa. Tak ada pahala lah. Munggu, tu. Mungkin tuhan raka Dia tak ada surga, Tak ada neraka. Itu konsep dia. Lepas tu, dia nak kecek pula. Tasawa tu sudah. Muda nak suruh muda pahala. Dia panggil ialah alam saril. Alam ini ni alam manusia. Diri kita. Alik dalai ni Allah Luar ni nampak kulit ni Muhammad ni, body kita ni Muhammad Dalainya Allah lah, Dalain dalai kontek orang Melayu ni Dia tafsir Manusia ni Adam Alik Damin Allah Dalai Muhammad Amal sebut ni Sebab benda ni ada dalam masyarakat kita saya kalau tuan-tuan jumpa tidak terkejut Barang ni barang salah sebenarnya. Ha, kena banyak juga barang salah ni. Kalau kita tak tahu, kita rasa betul. Comel ni tahu, baru jopo. Sudah. Itu, ada. Ha, dia di atas ni. Manusia ni ada. Semua ada belaka. Itu Allah dan Muhammad. Hak Dalek Dalek tu Allah, hak luar ni Muhammad. Lagu mana? Muhammad ni, kelima dia. Mim, Ha, Mim dan Muhammad. pak huruf. pak huruf ni di mana kita? Atas bodi kita. Mi pala, ha bahu, mi punggung, dah kaki. Supaya duduk, tahiyah. Haa, gitu deh. Bisa tengok, awalwa ilaih illallah Muhammad Rasulullah, supaya duduk, tahiyah. Bisa tengok. Gambar ada. Tu ialah, sama ada sedar, tidak sedar, pengaruh batinan di dalam masyarakat Melayu dia kata huruf Muhammad ni la ilaha illallah muhammadur rasul adalah dua fa huruf dia merangkumi apa ni 24 jenis haris mana. Oh tu tu dia punya takwilan-takwilan panjanglah tu. Jadi itulah Muhammad la ilaha illallah tu lah manusia. La ilaha illallah tu lah dan luar manusia Muhammad. Dan la ilaha illallah tu manusia manusia tu hai kan? Ah ha, tu kena hati-hati benar-benar ni kalau ada orang gajah plek-plek kah. kena tanya dalil mana eh. Kita tidak nak mungkin kita tak apa nak tahu betul tak tapi kita kata dalil mana kau ha, ni ada. Ah ha. benar, benar ni bukan perkara baru. Tetapi zaman ah uh, Imam Ghazali dulu banyak tu. Sebelum tu banyak lagi. Zamel Ghazali tu Imam Ghazali sendiri dia orang sebelum dia, dia orang selepas dia tulis macam-macam buku untuk menjelaskan kekarutan benar-benar ni. Dan maknanya ada juga sapa ke tempat kita dan diubah suai sesuai dengan uh, setakat ada orang kita lah. Orang Melayu. Karena tu tuan-tuan tu, tu, kena beringat. Kita tengok lagi. Allah ciptaan Allah. Yang kita baca. Alamna ja'alil arba mihadah wal jibala awtadah وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُؤْصِرَاتِ مَاءً فَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا Wajanat al Surah An Naba. Lihat mana dia sebut. Alam Najamil Arba mihaada Bukankah kami telah menjadikan bumi ini sebagai tempat hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak dan kami jadikan kamu berpasak-pasaknya wajanakum azwaja dan kami jadikan tiduran sebagai istirahat wajananaumakum subata. Dan kami jadikan mana sebagai pakaian, wajahan dan dai dan kami jadikan sia untuk mencari pekerjaan, wajahan dan nahar mahasa. kami bina di atas kamu tujuh buah langit dan kuku, wajahan. Tidak ada. Wajahan. Wabneina faufukum saban shiddada, wajahan faufukum saban shiddada dan kami jadikan pelita yang amat terang menerang matahari waj'alna wahaja dan kami turunkan dari awan air yang banyak mencurah-curah wa anzalna minal mu'sirati ma'an sajaja untuk keluar bi haban wa nabata wa jannatin supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji bijia dan tumbuh-tumbuh dan kebu-kebu ya lebat atau hebat jadi tuan-tuan, kita baca apa ni, surah Ammai Tasa'alu. Ammai Tasa'alu itu surah tu surah Tuhan di Mekah. Surah antara yang kita boleh kenal surah Tuhan di Mekah, ialah surah ni pendek, ayat pendek-pendek. Ha. Dan yang keduanya kita boleh kenal, dia suruh, ada dalam bahasa saya kutub, dia kata, mausiki, Al-Quran, muzik Quran. Bukan muzik keren-keren itu, dah, muzik dia panggil apa ni Quran ni nak kata syair pun bukan nak kata prosa pun tidak. Tetapi ada wujud kadang-kadang sama. Seperti kita kata. Alam naj'alil ja arda mihada wal jibada autada dzaalika. Antu ah, ni panggil mausik Quran. Dia kata apa ni wujud tu sebab kita syair ke batu ke sama-sama sama. Tapi bukan selamanya sama. Ha. Wa khalaqnakum azwaja waja'anna ma'u naumakum subata ni semua ni ialah Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kepada kita bahawa dia buat anda ni susul combe dia dit kalau kita kata kita tengok sini Allah kata alam naj'alil arda mihada tidakkah kami telah jadikan bumi ni dia terhampar wal jibala awtada dan apa ni buku sebagai paku untuk kukuh bumi. Bukit ni disebut sebagai autan paku. <tuh> Dan buku yang membaca, dia tulis ditulis oleh Azan Az Dani. Kitab atabul iman oleh Azan Az Dani. Ada terjemah pun tengok. Dan aku nak dengar ceramah dia masa tahun 80 lagi masa tu dia tengah hudud kita tengah hudud dia ni adalah pakar dalam ilmu ajinnah ajinnah ni kandungan kepakaran dia dia seorang da'i tapi dia tidak ngaji agama uh, secara apa ni hasan dia, dia ngaji sahih dia buat perubatan di mesin dan kepakaran dia dalam masalah kandungan pada waktu yang sama dia juga sebagai uninformasi dia membuat satu syarah ya yeah. pada masa 80, 80 hari itu digunakan slide orang Najar biasa dia slide advance yeah. jadi <coughs> dia tunjuk bermacam-macam perkembangan janin anak di dalam buku ini dia pada setiap, setiap, setiap dan dia dia boleh buat syarah tiga nantik Menurut manusia dengan ni, ni, ada tiga lapis. Dia tunjuk lapis satu. Inilah dia sebut di dalam Al-Quran, tiga lapis. Urayanya panjang lebar. Kemudian, dia sebagai da'i, dia pernah merantau ke seluruh dunia, termasuk pergi Amerika, dari mana-mana. Dan jumpa ramai orang. Dia ramai pula orang masuk Islam. Kerana dakwahnya. Antaranya, dia, cerita, ialah dia jumpa dengan dua jenis orang. Jenis orang ni pakar-pakar belaka pengkaji-pengkaji, ada satu tu pengkaji laut, yang kedua ni pengkaji bukit pengkaji bukit ni dia buat satu kaji ya. dia dia buat ambil gambar, sepuluh orang ambil gambar X-ray lah bahasa muda dia ya. jadi dapat tiba bahawa bukit ni, oh alik atas ni satu per tiga orang ya. alik dalai ni dua per tiga lagi orang alik dalai ni dia ada tanda, ada lembuk pula Lembuk pula. Ia boleh memegang. Apa ni. Mengukuhkan bumi. Jadi oleh kerana itulah. Dia apabila berbicara dengan orang tu. Dia kata. Dia buat betul dengan hasil kajian dia. Dan dia kata saya. Walaupun saya tidak buat kajian. Tetapi benda ni saya terhadap. Cuma kajian tu tak buat. Lagu mana? Dia baca. Banyak ayat yang berhubung dengan bukit ni. Salah satunya nihaya ni wajibana autada supaya kita pakulah pakun apa nampak paloi eh? pakun otak dalam ni. banyak lagi dengan sebab tu dengan sebab peneranya uh, apa ni al quran tadi dia suppo demet kajian yang telah dibuat oleh pakar-pakar uh, yang mengkaji Bukit tadi dia rasa ada orang buat sebelum dia dia dia jumpa ni satu benda baru tapi dia rasa amat tercabar setelah dia dengar bahawa kurang-kurang yang ada bagaimana makmur dulu akhirnya masuk Islam kerana tu ternyata beza, amat dia buat satu pemerhati ya. uh, tapi tuan-tuan boleh tengok juga zaman ahli saya apabila jumlah masuk Islam Hoks, ahli saya ni Apabila dia kaji-kaji-kaji, dia jumpa, dia jumpa, katalah tu, serupa, masih Islam. Ramai masih Islam. Beza dengan, sebagai daripada orang-orang yang talis, ngaji Islam. Walaupun dia reti Islam, dia tak ngasih Islam. Ada juga masih Islam, tapi tidak ramai. Pakar, aneh, orang kita dapat PHD dengan dia. Tapi dia tak ngasih Islam. Boleh jadi, ni niat ke tuan? Boleh jadi niat ahli-ahli sains ni... Dia nak cari kebenaran. Dia nak cari kebenaran. Dia buat kajian. Kajian-kajian. Temu ke dia. Dari bila dia dengar Al-Quran Al Dia cari Al-Quran. Dia pelagang betul bahagian ni. Maksud Islam. Karena dia nak kebenaran. Mungkin juga... sebagai daripada Orientali yang Hak mengaji agama ni... Agama Islam ni... Menjalan. Kerana dia nak mengaji. Boleh jadi juga... Dia nak... Nak lawa Islam. Islam macam-macam tapi apabila dia tahu tidak semestinya dia masih Islam ha. begitu juga Zandani sebut berhubung dengan buku lauk tadi dan ada buku yang sama kalau kita boleh baca buku tu Al-Iman buku Al-Iman oleh Az-Zandani dan Allah tak tahu di sini ada tapi memang dia terjemah di buku tu. dia sebut juga bahawa dia jumpa dengan pakar lauk pengkaji laut, puan-puan kita ni kaji gitu-gitu kan? orang-orang barat ni kadang dia buat sungguh dia buat sungguh, dia kaji laut. semua laut dia kaji dan laut ni dia tak capur air dia dan antara satu sama lain dia tengok-tengok dia tengok-tengok dia antara taro tu dia ada benteng, tak capur air malah tuan-tuan air sungai dengan air laut dia tidak capur, dia ada tengok tu benteng dia gitu juga. Ini juga, sebab saja tapi ada tengah, tengah-tengah dia. Jadi apabila dia dia dia, dia, dia, dia cerita juga. Dalam buku tu dia cerita, tetapi hak dia cerita, hak dia kecek atau bercerita dengan ahli ahli sains tadi, dia kata, "Saya buat kajian eh? tentang laut lauk memang tak tepat. air sungai pun tak tepat pengailah." Betul. Jadi satu penting. Patut dia proses lalu ke mana pula dia tidak dapat, dapat cerita dengan jelas tapi tentunya air laut ni tak caput antara laut dengan laut kau sama air masir tak caput jadi dia kata ok oh, Islam juga dia ada Quran walaupun dia tak ngaji tu boleh bantu dia untuk pahal lebih banyak dia kata waj'ana bainal bahraini hajizah Allah katau waja'anna bainal ba'raini hajiza kami jadikan di antara dua laut ni ada benteng. Air laut ni tak langgar sini, pani tak langgar sini, tak langgar. Dekat saya tahu tu benda ni, Jom saya tu akaji eh, tu-tu akaji terima kasih banyak. Terte jumpa ni Quran raya dah. Jadi dia supa tadi juga rasa tercapa kawan ni habib siti habib umo susah payah dia ambil apa ni buat kajian laut Macam-macam laut Jumpa-jumpa kata Ada dah barang dia orang sebut Eh tak hebat tu Sebenarnya kita buat kajian Kalau kita buat kajian Orang kata Eh ada dah buat kajian Sebelum awak Jadi Tak boleh buat dah kajian tu Tak, tak nak jadi tak? Ha, Jadi malam bagaimana Orang kata Ni masih Islam Aslamah dia masih Islam Sebab apa? Sebab Dia jumpa satu benda ia Dia kagum Benda ni Jadilah gun ni tiba-tiba Quran ayat lagu ni sebenarnya dia dia kaji ribuan tahun dulu maka tidak ada jalan lain kecuali mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah kanat tu tak apa bila kita tengok alam ni bumi Allah ayat lagu ni bukit sebagainya Dan dia jadikan semua manusia ni termasuk anai-anai berpasangan Allah jadikan tidur ni sebagai bereha dia jadikan malam untuk sebagai pakaian kita pakaian ni kutuk kita tak nampak lah pakaian kerana betul lah kata wajah anna layla li basa, kami jadikan mande ni sebagai pakaian ini bahasa cukup tinggi tuan-tuan Mande kita tak pakai tidak pakaian kita mande, tapi mande ni apabila mande orang tak nampak begitu juga orang pakai pakaian tak, tak nampak aurat kalau pakaian kalau pakai yeah. pakaian pakai, yang nampak aurat itu tidak pakai yang yeah. tu. Pak nak pakai pakaian tapi nampak aurat tidak akan ya. Yeah. Ha, akan libas, dimanakannya ia boleh menutup aurat. Jadi malam ni boleh menutup, orang tak nampak kita dan dia juga wajalan dan boleh berehat wajalan nahara maasa dia jadi kasiat untuk kita bekerja mencari makan. Uh, mencari kehidupan wa banaina fawqakum sab'an shidada dan kami bina di atas kamu nanik di tujuh lapis. Ha ni pore tak temu lagi tujuh lapis. Tujuh ke? Tujuh. Kalau tak jumpa atau tak jumpa lagi. Buket tak ada. Supa tadi Eh sahabat tadi. Walaupun dia tak jumpa lagi dia pergi meda. bukit ni jalan dia ya, jalan ngasi. Lagaimana por jalan ngawa? Pas, pani Allah kata, kami bina langit di 700 ya Lagu mana tak jumpa lagi, tak jumpa nampak lagi tu. Enggak kita ni orang okay. ni kalau tak jumpa kata-kata tak ada, tak ada, Mana bagai tu abah kata-kata. Waja'anna firajan wa kami jadikan matahari sebagai pelita yang menerang. Wa anzalna minal muqsirati kami nak tunggu ai hujan. Waktu ai hujan haba supaya kami boleh pecah benih dan waktu muhtumuh tuan malam kalau ujian tak turun nah, sehari sah dua hari tu ujian tuan-tuan eh? bunga durian pun nak turbik bunga watah pun nak turbik kalau tak turun ujian tak buat apa nak pecah orang tu ngaji belakang tapi orang kita ngaji sekat pecah bunga durian ya? sungguh tu orang okay, kabur dengan oh ujian turun ni buka wakti apa tubik buka duya apa tubik sekat tu dengan cinta tu tapi dia tak jumpa dengan Allah ha, jadi kita baca Quran ni jumpa dengan apa Allah kata tu nampak kehidupan kita tegak-tegak wajannatin alfafah karena tu tegak kalau aku amo duk yakin kalau kita baca Quran kita baca Quran baca sekali lalu je ya. tidak mendal ni kita baca tanjimah gini ya. Napa selalu waktu Allah, Allah kata tu tengah-tengah berlaku tinggal lagi kita kalau baca pun baca tak faham oh, baca tak faham ni tak faham semua-semua tak nampak Allah kata kerana itulah Apa ni? apabila kita banyak cara-cara boleh kita tulur diri kita untuk faham Quran dengan baca sikit-sikit insyaAllah saya rasa tuan-tuan tu dulu pada malam ni banyak lagi ayat yang mau catik sini Uh, untuk nak tengok hak Allah buat ni comel lengkap dan tidak ada cacat cela insya-Allah kita akan sambung dalil itqan dalil yang menunjukkan bahawa Allah buat ni halus sungguh tetap diri manusia dan juga alam semesta Kalau kita kita susah pun tak kita. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanak Allah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah. Subhanallah, Alhamdulillah.